Ein deutsches Märchen. Fünf Erbsen Es waren einmal fünf kleine Erbsen in einer Erbsenschale. Sie waren alle unterschiedlich, aber alle lebten immer noch zusammen, da die Erbsenschale noch geschlossen war. Sie waren zu klein, um die Sonne zu ertragen. So schliefen sie gewöhnlich den ganzen Tag. Aber nachts sprachen sie miteinander und hörten Musik um sich herum. Besonders die Musik des Mondes. Wenn der Mond zunahm, band er einige Silberfäden an seinen Enden zusammen. Er spielte Harfe und sang einige schöne Lieder für die Erbsen. Zu Zeiten des Vollmonds spielte er Schlagzeug. Die Erbsen wachten auf und hörten dem lauten Trommeln zu... der Mond spielte. Aber jede Erbse hat ihre eigene Reaktion auf die Musik des Mondes. Ich liebe diesen Sound von Trommeln. Bum, bum, bum. Ich liebe diese Musik. Ich liebe die Kastadietten. Es ist so beruhigend. Ich mag die Art, wie er die Harfe spielt. Es ist sehr schön. So melodisch. Oh, warum kann es keine ruhige Zeit geben? Vergiss die Musik. Ich liebe schlafen, so viel ich kann, einfach mit dem Fluss des Lebens gehen. Die vierte Erbste war sehr faul. Sie liebte es, die ganze Zeit zu schlafen. Die fünfte, die jüngste Erbste, unterschied sich sehr von den anderen vieren. Ich liebe alle Arten von Musik. Die Kastagnetten, die Trommeln und die Harfe auch. Jede von ihnen ist etwas Besonderes und macht mich glücklich, wenn ich ihnen zuhöre. Die Erbsen wuchsen von Tag zu Tag. Sie merkten es nicht, bis sie ausgewachsen waren. Jetzt hatten sie das Gefühl, dass ihre Schote verstopft war. Bitte geh zur Seite. Ich habe keine Bewegungsfreiheit. Ich auch nicht. Es ist stückig hier. Die Schote ist zu eng geworden, um bleiben zu können. Ja, ich kann hier nicht mehr schlafen. Bitte mach Platz für mich. Ich bin die Kleinste, aber es fällt mir immer noch schwer, mich zu bewegen. Alle beschwerten sich und baten sich, zur Seite zu gehen. Plötzlich öffnete sich die Erbsenschale und ein grelles Licht kam herein. Oh nein! Wer hat die Schote geöffnet? Es ist lächerlich! Warum lässt du mich nicht richtig schlafen? Bitte schließ die Schote wieder!« Ich kann meine Augen nicht mal öffnen. Es ist jetzt nicht möglich. Mutter Natur hat sie geöffnet. Wow, unser Schulter ist geplatzt. Yay. Ich bin so glücklich. <lacht> Nach ein paar Minuten, als sich alle mit dem Sonnenlicht vertraut gemacht hatten, begann sie eine Diskussion. Ich denke, wir haben eine Chance. Was für eine Chance? Eine Chance, die Welt da draußen zu sehen. Ist das eine gute Idee? Ich denke, die Welt da draußen kann gefährlich sein. Warum verschwenden wir unsere Zeit damit, über die Möglichkeiten zu diskutieren? Ich möchte rausgehen und die verschiedenen Farben der Welt sehen. Ich möchte das Leben außerhalb dieser Kapsel genießen. Du machst, was immer du willst. Ich möchte noch etwas schlafen. Geben wir ihm eine Chance. Ist das Verlassen der Schote eine gute Idee? Wir sind schon lange hier. Wir kennen die Welt draußen nicht. Lass uns gehen und unsere Zeit genießen, da wir jetzt frei von dieser winzigen Schote sind. Sie diskutierten eine Weile darüber und beschlossen, die Erbsenschale zu verlassen. Sie sahen dies als ein Abenteuer und beschlossen, es zu tun. Einer nach der anderen rutschten sie von der Schote runter. Halte den Stiel richtig! Ich weiß nicht, wo wir landen! Pass auf! Fang mich, wenn du kannst! Ich hoffe, ich bekomme einen guten Platz zum Schlafen. Wo seid ihr alle? Lass mich nicht alleine! Hier ist es so Rutschig! Sie landeten auf einer Furche in einem Erbsenbeet. Sie waren sehr glücklich, als sie zum ersten Mal die Welt erkundeten. Wow, es ist so schön hier. Ja, ich bin glücklich hier. Es war eine kluge Entscheidung, die Schote zu verlassen. Ich möchte schlafen. Findet einen guten Platz für mich. Guckt mal. Wir lebten auf einem Zweig zu hoch vom Boden. Während sie über die neue Welt diskutierten, sah sie einen Junge, der vorbeiging. Haha, diese Erbsen scheinen perfekt für meine Schleuner zu sein. Ich sollte sie jetzt gleich aufheben. Der Junge nahm alle einzeln auf. Die erste Erbse flog weit in den Himmel, was die anderen Erbsen nicht einmal sehen konnten. Oh, ich werde sterben. Dann schleuderte der Junge die zweite, dritte und vierte in einer Schleuder davon. Irgendwie, bitte hilf mir! Ich weiß nicht, wo ich landen werde! Dieser Junge bringt uns aus Spaß um. Ich möchte in einem Tempo fallen, in dem ich ohne Störung schlafen kann. Dann flog die jüngste Erbse. Beeindruckend, ich fliege in den Wolke wie ein Schmetterling. Oh, Schicksal mein! Bring mich an einen Ort, an dem ich ein tolles Leben führen kann. Die jüngste Erbse landete auf einem Fensterbrett. Oh, zum Glück bin ich sicher gelandet. Als er durch das Fenster sah, sah er ein kleines Mädchen im Bett liegen. Sie war krank und hustete ununterbrochen. Ihre Mutter bat sie zu essen. Bitte, nimm ein bisschen Suppe, Schatz. Es gibt dir die Kraft, mit der Krankheit zu kämpfen. Entschuldige, Mama. Ich habe wirklich keine Lust mehr zu essen. <lacht> Wenn du nicht isst, wie wirst du dann wieder stark und gesund? Die Erbse sah, dass die Mutter versuchte, das kleine Mädchen zu füttern, aber das Mädchen war zu krank, um zu essen. Die Mutter schien sehr besorgt, um das Mädchen zu sein. Nachts, als das Mädchen einschlief, betete ihre Mutter für sie. Bitte, hilf meinem Kind, sich von der Krankheit zu erholen. Ich kann sie nicht mehr leiden sehen. Segne sie mit guter Gesundheit, bitte. Ich bitte dich um das Leben meiner Tochter. <lacht> die Erbse war auch traurig wegen der Mutter und ihrer Tochter. Spät in der Nacht trat die Erbse durch das Fenster in den Raum ein. Mit dem Vollmond am Himmel sang die Erbse ein Lied mit den Trommeln für das Mädchen. Bum, bum, bum. Hör mal, was ich sang. Bum, Bum, Bum. Hör mal, was ich sang. Wer ist das? Ich habe ein Geräusch gehört. Wer ist das? Das bin ich. Ich bin hier am Fenster. Du sprichst? Ich hab noch nie eine sprechende Ärzte gesehen. Ich kann auch singen. Ich habe ein Lied für dich gesungen mit, mit den Trommeln des Monds. Don Trommeln? Ja, der Mond spielt Schlagzeug, wenn er voll ist. Aber ich, ich kann es nicht hören. Du musst eine besondere Erbse sein. Jeder auf dieser Welt ist etwas Besonderes. Und alles hat etwas Musik in sich. Wir müssen uns nur konzentrieren und zuhören. Du meinst, ich kann die Trommel des Mondes hören? Ist das möglich? Alles in dieser Welt ist möglich. Oh ja, ich kann das Schlagzeug hören. Habe ich dir nicht gesagt, dass alles möglich ist? Nein, es gibt eine Sache, die ist mir nicht möglich. Was ist das? Ich kann nicht von meiner Krankheit geheilt werden. Oh, sag das nicht. Was ist, wenn ich etwas anderes als eine Erbse werde? Dann kann es dir auch wieder besser gehen. Aber du bist nur eine Erbse. Was kannst du sonst noch werden? Natürlich kann ich. Glaube an dich. Und du kannst alles tun. Wenn ich etwas anderes werde, glaubst du, dass du geheilt werden kannst? <lacht> okay, das werde ich. Als das Mädchen am nächsten Morgen aufwachte, erinnerte sie sich an das Gespräch mit der Erbse. Sie suchte die Erbse im Fenster, aber sie war nicht da. Oh, vielleicht war es nur ein Traum. Wie kann eine Erbse sprechen? Sie ging zum Fenster und schaute den frischen, sonnigen Morgen da draußen an. Es ist wunderschön da draußen. So wie die Erbse sagte, kann ich geheilt werden? Ich denke, ich werde geheilt. Die jüngste Erbse bemühte sich, ihr Wort zu halten. Sie blieb vor dem Fenster und wurde einige Tage später in den Staub gehüllt. Später, als der Winter kam, half ihr der Staub, durch den Schnee zu überleben. Jeden Tag drängte sie sich ihrem Ziel entgegen. Wenn ich diese Umstände noch einige Tage durchhalte, glaube ich, dass ich mein Ziel erreichen kann. Ich werde mich bemühen, mein Versprechen zu halten. Die jüngste Erbse überlebte mit ihrem starken Willenskraft den Winter. Die Saison änderte sich und die kleine Erbse keimte aus. Sie verwandelte sich in eine Pflanze mit einigen Zweigen und ein paar schönen Blumen. Eines Tages bemerkte die Mutter des Mädchens die wunderschön gekeimte Erbsenpflanze vor dem Fenster. Schau, Liebe. Es ist ein Erbsensprössling am Fenster. Oh, wow. Aber wie ist sie hier gewachsen? Sie hat ihr Versprechen gehalten, Mutter. Sie hat ihr Versprechen gehalten. Was? Wer hat sein Versprechen gehalten? die Erbse. Sie wurde ein Erbsenspross. Jetzt glaube ich, dass ich geheilt werden kann. Wenn eine Erbse ihr Leben verändern kann, warum nicht ich? Ja, mein Kind, natürlich geht's dir bald besser. Das Mädchen lächelte den Erbsensprossling an. Ihre Mutter dankte dem Erbsenspross und kümmerte sich um ihn.